Comme uh, tous les français uh, beaucoup d'émotions des froid devant uh, Fransezkoziak bezala enrable, emozio handia Parisen gertatu den dramaren aintzinean. Être libre uh, dans un continent libre dans un pays libre de Eri libre batean ez dute futbol, utzi nahi futbol partida bat ikustera joaiten, kontzertu batera fri, edo fri, simpleki ostatu bateko terrazan pote, pote bat hartzen. Gutu kafe, tudo cela c'était effroyable. Il faut faire aujourd'hui face l’unité Ikaragarria da eta bateraturik egon behar dugu. Demokrazia la... erain nahi dute, askatasuna eta beraz konfiantza egin behar zai estatuko indarrei, segurtasun indarrei armadari. Fuer de lond, osa fons de securitea. À notre armée, Ika bon, amikak, al alde batera utzi behar dira, zeen dugun balio handien a dakendunahi digutena askatasuna, Frantziatik aratago askatasunen mundua batre, baita erasotua. sotoi. abattre ce que nous avons de plus cher, c'est de vivre dans ce la France c'est l'Europe, c'est le monde libre, le monde de la, de la liberté qui est attaquée.